Кусати треба так, щоб можна проковтнути. Ви сервіруєте цей стіл таким чином, начебто маєте сьогодні нагодувати роту голодних солдат першого року строкової служби. У вашого дорогоцінного гостя має потемніти в очах не від блиску ваших очей, а від розкошів, запахів, Незвичності і різноманітності страв, аутентичність яких після апробації не підлягатиме жодному сумніву. Ваш коханчик раз і назавжди затямить, і то не із сусідських уст, що ви не тільки не запозичуєте чужих кулінарних рецептів, але не берете у короткотермінову оренду і чужих чоловіків? І цей самозаспокійливий цвях з його голови не виб'є ані найчорніший наклеп якогось лютого заздрісника у далекому майбутньому, ні власна миттєва підозра навіть після трьох десятків вашого спільного життя. Після такого обіду чи вечері у нього виникне бажання на День Ангела подарувати вам харчевню, таверну, колибу, салон, ресторан вашого імені, або хоча б генделик під назвою ексклюзив від коханої жінки. Ваша винахідливість і невтомність рук надихнуть його на подвиги, про які навіть ви самі, а тим паче я, ще й не здогадуємося. Одночасно майте на увазі, Накриваючи стіл так ретельно, як я пропоную, ви здобудете більше вигоди, ніж фінансових витрат. Адже таким чином уникнете необхідності робити коханому тематичну екскурсію слідами свого минулого, тобто ваших походеньок, розбитих сердець і таке інше. Замість цього ви станете гідом, а він учасником, неймовірної Кулінарної екскурсії, і усе це дасть йому зрозуміти, що так буде завжди, якщо він буде з вами, а може, буде навіть краще усе ж бо в його руках. Хай він це відчує негайно, і так йому й треба, сказали б у нашому селі. Отже, не гаючи часу на балачки, беремося за обід під назвою. Вражена амуром Усе таємне Стає явним Запевняю Ваш стіл натякне йому Про всі ваші потаємні думки і бажання. Погодьтеся Читати кулінарні знаки Все-таки легше Ніж шумерські письмена Отже, не хвилюйтеся Прочитає навіть коли університетів не закінчував. Ви готові до обіду шоу? Не нагадую, що ваші ножі мають бути гострими, як бритва, чи як жіноче слово. Що під руками одне поперед одного скачуть різноманітні спеції. Дощечки для нарізання м'яса і риби, всяче на посуду, дрібного й акуратного, як ви самі, кольорового, різноформного і не дуже об'ємного. Щоб ваш гість, боронь Боже, не подумав, що ви його сприймаєте як людину з голодного краю. Усе малими порціями, до міри. Але як найрізноманітнішого. Почнемо з кулінарних знаків, які саморозшифровуються одразу. Якщо вам уже відомо, що ваш обранець не надто дружить, із фантазією можете пришпилити до кожної страви її назву, написану вашою люблячою рукою. Гадаю, це його не шукуватиме. Але намагайтеся не переборщити, щоб чоловік не втратив дар мови від несподіванки. Почнемо з найголовнішого. Аніж класти на стіл ті вульгарні, Заморські банани, які чоловікам завжди чомусь обов'язково нагадують їхнє найбільше достоинство, і щоб із першого разу не видатися занадто прямолінійною, покладіть у видовжену скляну чи кришталеву посудину,